Capitolul 11. Întreb, deci, oare lepădată Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Că și eu sunt Israelii din urmași lui Avram, din seminția lui Veniamin. Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu știți oare ce zice Scriptura despre elie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, jerfelnicile tale le-au surpat. Și eu am rămas singur și îi caută să-mi sufletul. Dar ce spună spune Dumnezeescul răspuns? Mi-am pus deoparte șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui bal, Deci, tot așa și în vremea de acum este o rămășiță aleasă prin har. Iar dacă este prin har, nu mai este din fapte, astfel harul nu mai este har. Iar dacă este din fapte, nu mai este har, altfel fapta nu mai este faptă. Ce este deci? Nu tot Israel a dobândit ceea ce ai căuta, ci cei aleși au dobândit, iar ceilalți s-au pietrit, Precum este scris, Dumnezeu le-a dat duh de amorțire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de azi. Iar David zice: Facă se masa lor cursă și lați și zminteală și răsplătire lor, întunece-se ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor în convoiul pentru totdeauna. Deci, întreb, S-a potignit oare ca să cadă, nici de cum, și prin căderea lor neamurile le-a le venit mântuirea, ca Israel să-și întărâte râvna față de ele, dar dacă greșeala lor a fost bogăție lumii și micșurarea lor, bogăție neamurilor cu cât mai mult întreg numărul lor. Că-și vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt eu, deci, fostul al neamurilor, slăvesc, duștria mea, da, doar voi izbuti să ațâți răvna celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei, căci dacă înlăturarea lor a adus în păcarea lumii, ce va fi primirea lor la loc, dacă nu o înviere din morți, iar dacă este pârgat de făină sfântă și frământătura este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și tu care erai măslin sălbatic, ai fost altoit printre cele rămase și părtași te-ai făcut rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te mândri față de ramuri, iar dacă te mândrești, nu tu porți rădăcina, ci rădăcina pe tine. Dar vei zice, au fost tăiate ramurile ca să fiu altoit eu. Bine, din cauza necredinței au fost tăiate, iar tu stai prin credință, nu te îngânci, ci teme căci dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. Vezi deci bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprimea lui către cei ce au căzut și bună a, bunătatea lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate, altfel și tu vei fi tăiat, dar și aceia de nu vor stărui necredință vor fi altoiți, căci puternic este Dumnezeu să îi altoiască iarăși. Căci dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic și împotriva firii ai fost altuit în măslin bun, cu atât mai virtuos aceștia care sunt după fire vor fi altoiți în însuși măslinul lor. Pentru că nu voiest, fraților, ca voi să nu știți tain aceasta, ca să nu vă socotiți pe voi înși și vă înțelepți că pietrirea s-a făcut lui Israel în parte până ce va intra tot numărul neamurilor. Și astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris, din Sion va veni izbăvitorul și va îndepărta nelegiuirile de la Iacov și acest este legământul meu cu ei când voi ridica păcatele lor. Cât privește Evanghelia, ei sunt vrășmași din pricina voastră, dar cu privire la alegere ei sunt iubiți din cauza părinților, căci darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi, după cum voi cândva n-ați ascultat de Dumnezeu, dar acum ați fost miluiți prin neascultarea acestora, tot așa și aceștia n-au ascultat acum, ca primila către voi să fie miluiți și acum, căci Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, pentru ca pe toți să-i miruiască, o adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu, cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât de nepătrunse căile Lui, Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fetnicul Lui, sau cine mai înainte i-a dat Lui și va lua înapoi de la El, pentru că de la El și prin El și într El sunt toate, a Lui să fie mărirea în veci. Amin.